وعليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ودهي نستعين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ونصدي ونصدم على هذا النبي الكريم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 لذا لم تبحث عن عائشة قضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلط كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مثقا فمن كبر الله وحمد الله وهلب الله وسبح الله واستغفر الله وعزب حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن ممكن عدد السكتين والثلاثمائة فإنه ينسي يومئذ وقد ذحذح ذح نفسه عن الناس أو كما قال هل الصحيح رواية من مسلم. درجة لأيشة رضي الله عنها Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi sesungguhnya dicipta tiap-tiap manusia daripada anak Adam itu dengan 360 ruas tulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia macam doktor tulang. Orang panggil doktor ortopedik. 1400 tahun dulu. Belum ada lagi doktor-doktor pakat tulang ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi tahu benda ni yang kemudiannya pakah ortopedik pakah tulang ni mengesahkan apa yang disebut oleh Nabi SAW. alaihi wasallam. Nabi sebut 1000 tahun dulu innaqu khuliqa kullu insan min bani adam ala 60 wa 300 rifqat. Yakni manusia terbenang di atas 360 sendi tulang. Nabi sebut angka tu tepat. Betul macam yang Nabi sebut. Apa hikmah apabila Allah menjadikan ruas tulang kita 360 sama dengan bilangan hari setahun 360 Hanya Allah yang Allah. Tapi pokok pangkalnya Allah bagi jadi hari dalam setahun 360 hari dan Allah jadikan ruas tulang manusia 360. Nabi s.a.w. alaihi wa hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ini, Nabi kata, "Nabi kata dicipta manusia ini di atas 360 ruas tulang." Nabi kata, "Subhanak Allah, wa hamdalah, wa halalallah, wa subhallah, wa astaghfirallah." Bagaimanakah siapa yang Setiap saat, setiap detik, daripada hidup dia hari-hari itu dipenuhi dengan khabar Allah. Mulut dia, Allahu Akbar. Barang siapa yang setiap detik, setiap saat dalam hidup dia hari-hari, wa hamidallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Barang siapa yang setiap detik, setiap setiap saat daripada hidup dia, wa hallalallah, la idaha illallah mulut dia macam tu bahawa siapa yang setiap detik setiap saat daripada hidup dia wastabbah Allah subhanallah wa astagfirullah astagfirullah alazim benda ni selain di mulut dia mulut dia basah dengan zikir-zikir ini Hari-hari kebiasaan isteri dia dengar, kebiasaan anak-anak dia dengar, kebiasaan kawan-kawan dia dengar, kebiasaan orang yang kenal dia dengar, mulut dia ni khabar Allah, mulut dia ni hamid Allah, mulut dia ni halal Allah, mulut dia ni sabbah Allah, mulut dia ni wastawfar Allah. Tidak cukup dengan itu, Nabi kata, وَعَزَلَ hajaran am رِكِمًا dia nampak benda yang boleh bagi sakit orang. Acah jalan dia ambil uang. Jenis orang baik. Dia tak boleh tengok acah jalan ni ada benda yang boleh bagi sakit orang. Nabi kata sama ada benda yang menyakitkan itu hajaran atau syaukatan atau azman. Sama ada yang di atas jalan itu batu ke ataupun syauka, duri ataupun azman, tulang ke, apa juga benda yang dia nampak boleh menyakitkan orang. Ambil buah. Jenis orang baik macam tu. Ataupun kalau kita nak kembangkan lagi hadis ni, dia tahu jalan dia tak dipakai parking kereta dekat roundabout tu ni, ranubok kecil, tepi-tecik ni dua bulan dah saya mai tengok baik korna tak lepas setiap ada orang pagi di ranubok tu itu menyakitkan orang siapa yang berhubah lah ni <laughs> itu menyakitkan orang, Tak bulan lepas ni lepas saya mengarut tengok baik, korna tak lepas gosan, korna tak lepas gosan, korna tak, tak lepas, menyusak orang sebab bahas kena ragas naik kat ranubok tu sebelah baru lepas kaitanya jangan menyakitkan orang kita nak patik tengok pintu rumah orang. Jangan patik dalam pintu rumahnya. Ini manusia Islam. Manusia Islam ni otak dia duduk fikir dia tak mau bagi orang sakit. Dia tak bagi orang susah kerana dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata manusia yang baik itu ialah manusia yang selalu Allahu akbar yang selalu alhamdulillah yang selalu la ilaha illallah yang selalu subhanallah yang selalu astauzurullah alazim yang tidak boleh tengok benda yang boleh menyakitkan orang dia akan buang bahkan dia tidak menyakitkan orang bahkan Nabi kata au amara bima'ruf dia dalam hidup dia 24 jam tu dia satu orang yang sentiasa tuah orang buat baik. Au nahaa an munkar dan dia melarang orang buat bukan, buat salah. Kalau sekiranya hidupnya itu dipenuhkan dengan benda ini, dipenuhkan dengan, dengan Allahu Akbar, dipenuhkan dengan Alhamdulillah, dipenuh, dipenuhkan dengan La ilaha illallah, dipenuhkan dengan Subhanallah, dipenuhkan dengan Azim, dipenuhkan dengan buat benda baik. Adada sitin wa salati mi'at, dia buat benda susi hingga mencapai angka 360 kali dan kita lepas sembang kita subhanallah wa 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 allahu akbar allahu akbar 33 sudah 99 sudah 100 dalam hadis nabi suruh genap 100 lima kali sembang sudah 500 sudah lebih daripada 360 yang disebut oleh nabi itu kalau orang yang wirid lepas sembang bagi orang yang tidak wirid ya cukup dia terlepas belalai hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan nabi sallallahu alaihi wasallam habis sembahyang lepas bagi salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi di antara bacaan yang nabi tidak tinggal apa dia? Allahumma anta salam wa minka salam itu bacaan nabi lepas sembahyang di antara yang nabi tidak tinggal apa dia? subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 itu bacaan nabi lepas sembahyang perbahasan yang timbul hari ini cuma dari segi derah pelan, itu saja tapi bacaan itu ada tercatat di dalam hadis-hadis yang baik perbahasan hari ini derah dengan pelan setiap bila wirik derah mengganggu orang lain semaya maka sebahagian besar, ulamak kata tak mahu wirik derah-derah sebahagian orang bagi alasan dia kata bila kita derah ini, kita ajak budak-budak kecil-kecil bagi mereka berkati wirik itu alasan dia dan dia bawa umat pula satu hadis. Ada hadis pula cerita. Kata sahabat kata kami tahu kata Nabi sudah habis semaya. Apabila tertengah bunyi suara zikir. Dia pegang hadis itu dia kata boleh zikir kuat. Bincang yang tu berkelir, itu berkeli. Pada itu tak Bagi saya, saya lebih selesa kalau diperlahankan zikir itu. Kerana itu habis daripada suruh Nabi. Tapi zikir itu jangan tinggal. Sebab zikir itu disebut di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. -sahih. Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ثلث من الناس عليه صدقه. "Kullu yawmin taṭlu'u bihi shams." تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل قطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميق الأذى عن الطريق صدقة aukam laqad hadis sahih muttafaqun alaih nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata tiat-tiat ruas tulang manusia ini yang hadis tadi nabi kata ada 360 ruas tulang dalam hadis ni nabi tak sebut berapa nabi kata tiat-tiat ruas tulang manusia ini, tiat-tiat ruas tulang manusia ni dia ada panggul dia dia ada bahagian dia untuk sedekah dan sedekah itu boleh main dalam macam-macam cara. Daripada takruh al-syam. Daripada terlebih matahari. Pintu untuk manusia buat baik terbuka luas. Kita celik-celik pagi -celik itu. Kita celik-celik pagi itu. Kita dah boleh tak dah nak buat benda baik. Apa dia? Alhamdulillahillazhi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa Nabi Bakir Tidak. Jangan lupa. Kalau duduk nak jadi lupa, tempek di depan kaji tu. Bila jaga dia ya nampak alhamdulillahillazi ahyaana ba'da ma amaatana wa ilayhin nusur. Sudahlah puji bagi Allah Tuhan yang bagi aku hidup balik. Baru tak sadar tadi aku mati. Minta syukur kepada Allah. Allah bagi lagi peluang dekat kita nak hirup udara Maknanya hidup kita celik-celik masa. untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pintu yang dikatakan abwabul khair yang dikatakan pintu untuk buat baik ni terbuka luas setiap dia kali kita celik mata balik tidur terbuka luas sehingga akan nabi kata kita boleh penuhi 24 jam sehari yang Allah bagi dekat kita ni apa dia di antaranya nabi kata ta'dilu baina laini sadaqah kita berlaku adil kepada dua orang itu juga sama dengan pahala sedekah berlaku adil kita adil dengan isteri kita. Kita adil dengan anak-anak kita. Kita adil dengan jiran kita. Kita berlaku adil dengan siapapun. Pahala semua itu. Satu orang nak naik kenderaan. Dia ada satu masyarakat. Dia satu orang yang hajus. Satu orang yang lemah. Tua ke tak lara ke. Sakit ke. Cacat ke. Apakah. Kita tengok susah. Dia nak naik kenderaan. kita tolong pegang. Buat dia tiap kereta. Padakak. Nabi kena. Pahala al tarfa'u lahu 'alayha mataa'at sadaqah. sadaqah. Atuk satu orang bawa barang dia tak leh nak bawa barang dia banyak sangatlah kita tolong pincempung barang buahlah sedekah Nabi kata. Pahala yang cukup pahala. Wal kalimatu tayyibah sadaqah. Habis tak ada apa cakap baik. Pahala sedekah. Habis ada apa bercakap benda baik jangan cakap benda dosa jangan cakap benda bagi sakit hati orang jangan cakap benda fitnah jangan bohong jangan apa cakap benda baik itu juga nabi kata al kalimatut thayyibah sadaqah nabi kata itu juga pahalanya seperti orang bersedekah bahkan nabi kata wa bi kulli khatwah ya langkah kita dua langkah tansyihah ila salat nabi masjid semayan sedekah nabi kata main nak kaita, tempat pakai kaita dengan nak berjalan, main masjid ni, jalan kaki berapa tapak jalan tu, semua counted orang putih kata, counted, Tuhan kira Tuan-Tuan, Allah tidak pernah bagi kita buat satu benda tanpa riwak, tanpa satu balasan pahala di sisi Tuhan ni, Tuan-Tuan yang kita tu kata Ar-Rahmanir-Rahim ni, maha pemurah maha penyayang ni, Allah ni sifat generous, sifat pemurah dia ni, tak ada siapa boleh sting, Allah subhanahu wa ta'ala bagi dekat kita ni. Dia bagi rezeki, dia bagi umum, dia bagi pahala, dia bagi macam-macam dekat kita ni. Allah tak rugi, Allah tak efek, Allah, Allah tidak luar, Allah tidak ilang apa-apa. Bawa perbilian manusia, Islam dalam dunia ni langkah kaki masjid setiap-siap langkah itu Allah bagi reward, Allah bagi pahala dekat dia punya Allah ni pemboroh nak bagi pahala kat orang Islam ni orang Islam tak gerak, tidak rebut, tidak ambil peluang itu. Maka Nabi SAW alaihi menegaskan tentang benda ni. Nabi kata watumithul adha anit tariq sadaqah. Pihani benda yang boleh menyakitkan orang daripada jalan ambil buah, sedekah. Tak ada seduk poket ambil sikit bagi, kita buat benda tu, Allah bagi pahala sama macam orang sedekah duit. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata buat benda-benda macam ni kamu dapat pahala kamu dapat reward ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sekali kita himpun balik hadis yang kita baca ni apa dia Nabi kata bertakbir, bertahmid, bertahlim Tasbih, istighfar Buang benda yang boleh bagi sakit orang daripada jalan Suruh orang buat baik Larang orang buat mongkar Berlaku adil kepada orang Tolong orang Bercakap baik Melantuh ke masjid Semua ni sedekat Maka malanglah bagi manusia Yang tidak mengambil peluang Tidak mengambil kesempatan Yang ditawarkan oleh Nabi SAW Tidaklah hadis-hadis ini Muslim dan yang ber Allah ya, bulan yang ni. Ini hari apa sila tahu? kami satu jambar. Maknanya apa tuan Jangan kita mendekati Syahrul Mubarak. Kita mendekati bulan Ramadhan yang lebih disebut adalah hadisnya sebagai Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkatan. Semua, Termasuk saya tak tahu kita tak tak tak, tak tahu lagi. Ini baru ujung rejak. Khamih ni, insya Allah baru nak mai satu syabat. Khamih ni baru nak mai satu syabat. Sebulan baru nak mai satu ramadan. Doa ada sebulan lebih sikit lagi ni, kita tak tahu. Bukan kata sebulan, hari pun kita tak tahu apa nak jadi kat kita. Seminggu kita tak tahu, apatah lagi sebulan, macam-macam benda boleh jadi ke kita. Dan tak dan, Allah saja yang tahu. Kalau dan, jangan lepas pulang Apapun daripada hari ini Kena setak lah Kena setak lah Kurang kena banyak baca lah Pasal apa? Pasal nak tunggu ramadan dengan dandang nak buat tak dah Ni kena setak ambil lah, lah Ambil lajak lah Ambil lajak lah Daripada rejak ni ambil lajak dah Kota sunat buat kita Syabal Aisyah radhiyallahu anha kata Tidak pernah aku lihat Nabi lebih banyak berkuasa Melainkan bulan Syabal Kuasa Nabi di bulan Syabal itu lebih banyak dan bagi orang-orang yang tidak mengamalkan puasa sunnah sebelum ni, dia kena ingat satu larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila sampai sahaja nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, 15 hari bulan Sya'ban, lepas itu dia tak boleh buat puasa sunnah. Puasa sunat hanya boleh dibuat oleh orang yang mengamalkan puasa sunat lama dah. Lepas 15 Sa'ban dia boleh puasa sunat. Bagi orang tidak bagi orang yang tidak menjadikan puasa sunat itu amalan dia lepas 15 Sa'ban Nabi sallallahu dia buat puasa sunat. Itu sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, Abang-abang dan majlis tuan-tuan kita kena tengok, kita kena berhati, kita kena ambil tak. Umak makin singkat. Semalam kita baca ayat Al-Quran Surah Fatir ayat 37. Di masjid di sebelah Binang tadi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya apa? Dia kata awalam nu'ammirukum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya dalam Surah Fatir itu, awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Wa ja'akumun nadhir. al-'aziz. Dia kata apa? Awalanmu amirkum Bukankah kami dah bagi ummu yang cukup pada kamu dengan harga yang Aku bagi ummu, aku bagi masa, aku bagi time dekat kamu bukankah ummu yang aku bagi itu cukup? Ma yatazakkaru fihi man tzakkar Tuhan kata, kalau orang guru nak ambil rezeki dengan ummu yang aku bagi dia berira Manusia ni kalau dia jelis nak ambil rezeki tentang agama dia. Wati dengan umur Tuhan bagi ni. Lebih-lebih lagi telah main kepada kamu nazir. Sebahagian ulama Tafsir kata maksud al-nazir ialah uban. Bila sudah main uban, kita kena reti dah. Ini bukan masa kita nak meronok-ronok lagi dah. Ini masa kena tempuh akhirat. ...Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana Nabi SAW? Nabi SAW zaman Nabi dulu. Nabi, SAW, Nabi, duduk. Nabi teng tengah duduk-duduk duduk di masjid bersama dengan sekumpulan sahabat. Tiba-tiba main satu kaum, main satu kuah. Daripada luar Nabi tengok. Keadaan mereka ini disebut dalam hadis sebagai... Hufa ...Hufatun, Uratun, Mujtah bin Namah. Nabi kata mai depa ni satu kaum ni mai dalam keadaan hufar tak pakai kasut aurah tak pakai baju mujtabin namar dalam keadaan hanya balut selaikain aja maksudnya tak ada baju aurah tu maksudnya tak ada baju dia cuma satu kain gebang balut badan aja mai lagu aja bila nabi SAW alaihi wasallam tengok depa ni nabi dalam hadis kata berubah rupa Nabi Alaihi Wasallam melihatkan meskinnya mereka ni kata sahabat yang meriwayatkan hadis ni dia kata mereka itu ialah daripada suku Mubar Mubar ni mereka satu suku daripada Baduy Mubar mereka ni satu suku daripada Puak Baduy yang banyak-banyak ni mereka ni salah satu suku Baduy susah mereka ni Nabi SAW bila tengok keadaan depan ini susah, berubah muka nanti. Nabi panggil Bilal, kebetulan masa waktu, Nabi kata bang. Bilal bang, kemudian semayang, lepas semayang, Nabi SAW bakit berdiri. Nabi bagi satu khutbah kepada semua orang yang ada di masjid. Dalam khutbah Nabi, Nabi petik dua ayat. Ayat satu surah Al-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أي وجاء taba' anik muara. Dengan ayat tu aja cukup sentuh hati. Allah kata ya ayyuhan nas wa ayyuhan nasir ittaqur rabbakum takutlah kepada Tuhan kamu. Tuhan manung allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Tuhan yang buat manusia daripada socok. Ni hak manusia dalam dunia tu ada 6 bilion hari ini. ni. Hadu hidup ni ada 6 bilion. Tolak bengkok mesti diorang pun. Bon. Itu ada 6 bilion manusia dalam dunia hari ini. Daripada 6 bilion manusia yang dia hidup ni, semua ni, asal daripada Adam tu. Allah jadikan manusia ni, daripada manusia seorang, وَخَرَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Daripada Adam cabut tu lah, bagi jadi Hawa. Daripada Adam dan Hawa itu, وَبَسْلَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِرًا وَنِسَاءً Allah bagi jadi laki-laki perempuan. Meryut banyak-banyak. Daripada Adam dengan hawa keluar main anak-anak dia, keluar main cucu dia, keluar, keluar, keluar, keluar. Apa kepada kita hari ini? Tak tahu berapa punya ramai. Allah subhanahu wa ta'ala buat manusia sampai macam tu punya ramai. Ada-ada enam bilion, hak dah matilah tak tahu berapa bilion. Tuhan kata, Takutlah ta kepada Allah. Al-lazi tata'aluna bihi. Tuhan yang kamu bila nak meminta-minta, kamu sebut nama dia. Dia kalau nak minta apa-apa, walallahi jagadah. Nama Allah hidup di mulut. Kita pun apa-apa seki, kata sumpah. Demi Allah. Nama Allah hidup di mulut. Wal-arham jagalah hubungan silatul rahim. Inna Allah akana alaikum raqimah. Nabi baca dalam petubah dia itu, sesungguhnya Allah SWT. Dia bersifat raqibah. Dia mengawasi. Hal keadaan Allah ini dia mengawasi segala makhluk yang dijadikan dia. Habis itu Nabi baca pula. Surah Al-Hajj, ayat 18. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ya ayyuhadadina amanuttaqullah. Waltanzur nafsun maqaddamat al-lizaq. Bima nah dia baca ayat itu Wahai orang yang beriman Takutlah kepada Allah Allah takut Allah Tuhan yang menjadikan manusia Dan dia tengok apa yang manusia buat Untuk bekalan dia itu. Tuhan buat kita Dia tengok kita, kita buat apa tadi Dia bagi jadi kita ni, kita buat apa Dengan umur yang dia bagi ni wal an do nafsi ma Allah tengok tiap-tiap manusianya apa yang dia buat untuk berkaya di hari itu wattaqullah Allah kata dekat kepada Allah innallaha qadirun bima taamulun Allah mahu ngadahui apa yang antum buat Nabi baca dua ayat ni dalam khutbah dia Hadis Nabi dekat saja bangkit satu lelaki-lelaki dalam hadis kata qaddaqar rajul min diinari wa min dirhami wa min taubi wa min ta'i ta satu orang sahabat dengar-dengar Nabi cakap maksud understand faham dah dia Nabi tengok orang susah Nabi pi baca ayat ini tadi Nabi nak suruh kita buat baik tolong orang susah ni Bangkit satu sahabat ni. Dia bagi dinar dia. Dia bagi dirham dia. Dia bagi tau. Dia bagi baju dia. Pekayan dia. Dia bagi satu gantang burk. Apa nama gandum. Dan dia bagi satu gantang sama. Tindakan dia ni, ni. Respon kepada apa yang Nabi kata ni. Menyentuh hati Nabi. Sebab anjuran kebaikan ni disambut macam tu. Tersentuh hati Nabi. Entah? saya pengalaman itu sekali di drama di di Langkawi saya dengan Ustaz Harun bin ceramah lawan perkalam ceramah sempena nak nak lancarkan kutipan derma ke masjid dekat Nikuah tu masjid Aisyah saya bengi surau dulu-dulu surau kayu buat ada dekat depan surau tu saya dengan Ustaz Harun ceramah malam tu saja, orang lengkawi bagi derma, duit, pantai mas, gelang mas, apa-apa semua setelah korang dapat malam tu 100 ribu duit malam tu kemudian terus itu tak apa, itu tak apa walaupun itu dah cukup menyentuh kita itu tak apa, ada seorang sahabat kita di lengkawi, saya tak tahu lah dia ada ada lagi, din nama dia cacat, jalan dia rusuk jalan asyik runtuh tapi jemaah tetap surau tu yang hari ni jadi masjid Aisyah di sungai Mulu tu jalan asyik runtuh cacat sungai Mulu pun tak boleh cacat bunyi sorak kita tak tahu dia kata apa Tentu, dia bagi tiga ribu dia bagi tiga ribu kemudian akhir bila dah jadi masjid sungai Mulu tu perasmian mesin tu dia buat keluri makan dia ni budak yang kita cerita ni tak tahu duit ni dia-dia tadi tak sedekah tapi orang tengok keadaan dia tu orang bagi duit dia dia hirup-hirup duit tu duit tu dia boh untuk untuk pembinaan masjid dan sikit lagi dia simpan masa nak buka masjid dia bagi lembu satu buat kelong Allah yang Maha agi majid Ismail geruk dengawi Allah yang Maha agi majid dia kata saya, saya. menangis bagi majid ni majid ni Menangis bagi majlis ini. Dia majlis kata, Ustaz, saya tak ramai nak makan lembu hadin buat penuri ini. Saya tak ramai nak makan. Tentulah. -tentu. Hak kita baca ni zaman Nabi. Lah pun ada. Ketelip, satu-dua orang. Malang kita. Satu orang macam dia tu. Boleh bagi tiga ribu untuk buat masjid. Boleh bagi lembu sekot untuk penuri nak mula masjid bagi maiq mai grup kata saya tak tak gagah nak makan tak ada kita zainuddin bagi saya tak gagah nak makan muslimin dan Muslimah, yang dirahmati Allah fil Hadis tak kita baca ni cerita zaman Nabi. Bila Nabi disebut ni. Tengok bani mubah. Keadaan ba'af, susah, miskin. Sampai apa aku tak ada. Kasut tak ada, baju tak ada. Ambil kain gemang satu dia buat. Buat bungkus badan main satu puak mereka. Berubah muka Nabi. Nabi baca dua ayat ni. Satu sahabat terus respon. Dia terus bangkit. Terus dia bagi. Dia bagi apa yang ada di tangan dia. Duit dina dia bagi. Duit dirham dia bagi. Baju dia bagi. Gandung dia bagi buah tamad dia bagi semua dia bagi nabi bila tengok macam tu nabi sallallahu alaihi wasallam kata walau bisyiq tamrah nabi kata walaupun satu orang itu bagi derma sebelah kurma kurma semitik tak leh nak bagi semua bisyiq tamrah koi setengah bagi derma kerana dia ada musbihit aja dia boleh bagi setengah sungguh habuan dia makan orang yang bagi walau pun setengah kurma nabi kata syurga untuk dia nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata walau bi syaq tamrah siapa yang bagi ikhlas kerana Allah walau dia boleh bagi seketengah sebelah korma. syurga untuk dia nabi kata bila nabi kata lagu tu bangkit lagi sahabat-sahabat lain ni hak ni bawak mai ni bagi hak ni bawak mai ni bagi hak ni bawak mai tiba-tiba dalam masa sekajap di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu longgok duit satu longgok baju satu longgok makanan dua ada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata al rawi hadis ni dia kata hatta raaitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu muzhaba Sahabat ni kata bila benda dah jadi macam tu di depan Nabi, tengok-tengok makanan, dua ada satu longgok, tengok-tengok duit ringgit dulu. Dua ada di depan Nabi. Aku tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tahallal. Bercahaya muka Nabi. Ka'annahu muzhahaba. Berkilau macam mad. Sahabat ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sakanah dengan respon yang ditunjukkan oleh sahabat yang ada pada masa tu dulu Nabi sebut satu hadis dia yang cukup terkenal Nabi kata, Nabi kata man kana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqus min ujuri alshay'. Nabi kata barang siapa yang mola buat benda baik dia dapat pahala. Kalau ada orang ikut kebaikan yang dia mola mulakan tadi, orang yang ikut dia dapat pahala, dia yang mola pun dapat lagi pahala atas kawan dia ikut dia. Tidak kurang pahala itu sikit pun berbanding dengan pahala orang yang ikut ini dapat. Dia mula dia dapat pahala, orang ikut, orang yang ikut tu pun dapat pahala, orang itu ikut itu pahala dapat lagi kepada yang mula ni. Tidak kurang sikit pun Nabi kata, pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dianjurkan kebaikan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nak suruh kita ni bila dengar benda macam ni kita rasa tergerak untuk nak buat baik. Baik yang kita sebut tadi yang panjang tadi habis tak ada mulur kita bercakap benda baik cukup. Dan sebuah hadis riwayat daripada Abi Ya'la ataupun nama dia Shadda bin Aus radhiyallahu anhu. Kata dia anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi kata alkayyid man dana nafsa. wa amila lima ba'da al-maut wal ajiz Manitabag nabzah awa, wakmana Allah, atau kama kala hadis riwayat Imam Al Jumadi. Nabi kata al kain yang kata orang bijak, atau Nabi kata iyalah mandana nabzah orang yang sentiasa hisap diri. Ini orang bijak. Nah tidak malam saja ambil 5 minit, aku aku buat ini lima minit untuk hisap diri. Daripada pagi tadi aku bakit tidur sampai malam ni pun nak tidur pula. Apa aku buat hari ni? Apa satu baik yang aku buat hari ni? Dia ni dana nafsa. Dia menghisap diri dia. Aku sepas hari ni umur Allah bagi dah lima puluh dah. Apa satu benda baik yang aku buat dalam lima puluh tahun aku itu? cari gitu apa satu satu aja tu nak cari satu benda baik yang aku buat yang aku buat tu ikhlas kerana Allah cari cari-cari cari tu dia. aku pernah dengar cerita tiga orang yang yang terperangkap dalam gua. Hadis sahih tanda itu, itu bukan bukan hadis reka-reka. Itu hadis sahih. Tiga orang berjalan-jalan-jalan masuk dalam gua dengan kehendak Allah batu mai tutup pintu gua. Dua orang nak tolak batu tak boleh. Tak boleh nak tolak batu tu tak tahu orang nak buat macam mana duduk tiga orang lebar dia, dia pun kata habislah kita ni dengan orang tak tahu kata kita ada dalam ni tempat ni pun bukan tempat orang duduk lalu kita dengan makanan tak ada apa habis kita ni macam mana nak buat ni tak tahu orang melengung masing-masing kata lah macam ni kita minta dekat Allah Allah tolong kita untuk nak minta Allah tolong kita cubalah kita tiga orang ni fikir apa satu benda baik yang kita buat seumur hidup kita ni yang kita rasa ikhlas kerana Allah. Bukan ada apa-apa. Maka seorang-seorang sebut satu benda baik yang dia buat. Dia sebut dan dia minta, Ya Allah, kalau dah sekiranya apa yang aku buat ni ikhlas, tunggu tolonglah lepaskan kami daripada pintu buah. Habis diorang, besok sikit. Habis diorang, besok sikit. Habis Allah, boleh, boleh tulang tiga-tiga orang Maka ulama' hadis Dan seluruh ulama' mengambil istimad Daripada hadis ini Mengambil kesimpulan bahawa kita boleh Kalau kita dalam keadaan desperate Dalam keadaan terdesak Dalam keadaan nak satu benda, nak sangat-sangat Kita boleh minta Benda itu kepada Allah dengan sebut Satu amal baik yang kita buat Yang kita rasa aku buat ikhlas kerana Allah Sebut, pasal apa? Pasal hadis ada sebut tentang benda ni maka kita bertawassul dengan amal baik yang kita buat itu sabit daripada hadis Nabi SAW itu cerita tiga orang cerita kita Ada adakah satu benda yang sampai malam ni umur kita dah lima puluh apa satu benda yang kita buat yang rasa rasa kita lah kita buat ni memang kerana Allah tak ada kata kalau ada, Alhamdulillah maknanya apa? maknanya adalah satu benda ikhlas yang kita buat kerana Allah SWT Maka Nabi sallallahu alaihi wa kata al-kayy man dalana orang bijak buat Nabi itu ialah orang yang setiap hisab diri dia lima ba'da al-maut dan amalan hak dia buat untuk dia celaka mati apa dia buat ni untuk bekat mati dia main masjid mengaji pun untuk bekat mati dia pastikan anak-anak dia ni ikut jalan agama pun untuk bekat mati dia himpun Daripada duit hadiah himpun ada lebihan sikit-sikit. Dia intaksi tabi lelak untuk bekai madi. Dia buat apa pun. Wa amilah lima ba'dan mahu. Dia buat untuk bekai dia lepai madi. Sebaliknya Nabi kata. Walajil. Dah ada pun orang yang lemah. Orang yang leceh. Kenapa? Manit taba'a naftahu hawa. Orang yang ikut nafsu dalam hidupnya. Nafsu nak no, apa-apa. Nafsu nak relax. Itu nafsu. Nafsu nak relax. Ngaji tak mau may, apa ni nak susah-susah ikut ugamah, tak mau. Kira, kira nafsu mau macam tu. Mau relax, mau sonok, mau lupa diri. Ini nafsu. Orang yang ikut ni nabi kata orang yang ikut nafsu. Wa ala Allah tapi dia dok pasang angan-angan dia nak supaya akhirat esok dia bahagia dia nak supaya di akhirat esok Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia sedangkan dia tidak buat apa-apa dia hanya angan-angan nak nak akhirat esok bahagia nak akhirat itu Allah ampun dia tapi dia sendiri tidak pernah buat apa-apa yang boleh membawa bahagia akhirat dan boleh membawa ampun Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Insya Allah kita menggunakan Bahrul Madhi sejilik 13 belah. Muka surah 115. Muka surah 115 bab majah fi zubdi an aibil muslim. Tajuk pada malam ini ialah bab yang menyatakan hadis yang membicarakan tolak aib bagi pada kehormatan sedaya Islam bajuk mana ni cerita dia macam ni kita ada kawan baik tiba-tiba mai satu orang biduk condemn kawan kita kita ada kawan baik kita kenal dia dia orang baik tiba-tiba mai satu orang mai abang kita ni hang kawan dengan dia ni dak we dia ni hang dia ni, ni ni ni cerita benda lecek kita pertahankan kawan kita kita kata aku yang cerita tu semua aku tak tahu cakap yang aku tahu dia ni bab Lindarkan kita itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertahankan maruah kawan kita mempertahankan aib yang dibuka oleh orang terhadap kawan kita kita pertahankan dia itu disuruh oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahuilah saudaraku apabila orang menyebut di depan kamu sifat satu saudara kamu yang Islam dan dicelanya dengan tiada sebenar orang itu bersifat demikian. Mai satu orang, tiduk kata kawan kita bukan-bukan. Kita tahu apa yang dia kata betul. Kita pertahankan benar, benar. Kawan kita kita pertahankan. Hmm? Yang Iyani kawan kita ni tiada terkenal ia jahat dan fasik. Kita duk berkawan dengan dia lama, kita dengar pun dia buat benda-benda pelak-pelak ni macam mana hang boleh mai abah kat aku macam ni? Begitu. Maka hendaklah engkau tolak kata orang itu. ...dengan balas yang baik. Kita tolak apa yang dia kata... ...dengan kesukaan kebaikan kita abangkan dia. Ni apa yang yang katanya? ni aku tak tahu. Aku tak pernah tahu benda tu. Yang aku tahu dia apa tu. Hmm. Baik. Dan kalam yang menghilangkan jahat sangka orang itu. Kita kena buat sesuatu bagi orang tu hilang borok sangka kat kawan kita. Dah nak tengok sendiri ke apa yang yang kata Dia Eh tak lah. Tapi ramai orang duk kata. Tak tengok jangan duk kata ke kita ni memang suka orang budi kedahiyatih. Kedahiyatih orang menghabah kat kita, lagi sentasi lagi kita suka. Walhal itu tidak disukai oleh oleh ulama. Begitu. Baik, maka yang demikian itu disuruh oleh syarak. Sebagaimana disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam al tirmizi kata dia 'an Abi Darda' al-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man radda, man radda, man radda" min 'irdi akhi radallahu an wajhi an nar yawm al qiyamah diriwayatkan daripada satu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia abu darda radiyallahu anhu malam bila bajat bajari abu darda ridin Allah buat satu tilal dia pernah buat satu tilal abu darda ni sahabat kita pernah sebanyak sekali terbilang dalam pegang. dalam pegang. dalam duel lawan-lawan lawa dengan musuh ni musuh ni jatuh senjata Abu Darda angkat pedang Bila Abu Darda angkat pedang musuh ni mengucap asyhadu alla ilaha illa al Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah musuh ni kebiahlah Bila dia dah jatuh senjata terlepas Abu Darda angkat pedang dia mengucap kalimah syahadah mengucap Abu Darda pukul dia mati dia Hindakkan Abu Dardar dia Nabi, ke Nabi SAW. Sampai ke Nabi. Orang beritahu dekat Nabi, Ya Rasulullah. Sahabat kita Abu Dardar ada kawan sudah dah mengucap pun dia bunuh juga. Nabi dengar-dengar Nabi panggil Abu Dardar. Nabi kata dekat Abu Dardar, Ya Abad Dardar. Betul ke apa yang aku dengar? Betul ke apa yang aku dengar? Satu musuh telah mengucapkan Ashadu an ilaha illa dha. Wa Ashhadu anna muhammad rasulullah Membunuh dia Abu Dhadak kata dekat Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, dia mengucap kerana takut pedang itu. Nabi kata dekat, dia kata, ya Abad Zarda, hal syakab ta'al khalbi. Nabi kata, Wahai Abad Zarda, hang belah dada dia, hang tengok hadir dia ke? Hang tahu ke kata dia dia mengucap tu kerana takut tak pedang? Habis Abu Dhadak tak ada kata apa? Nabi mahukannya. Oh, nabi nabi SAW satu orang yang mengikut garis panduan yang ditunjukkan oleh Allah Nabi itu ikut ke geram hati memanglah tapi Islam dia ada garis panduan dia hang geram, hang, apa, hang gendam hang apa sekalipun di sana ada garis panduan Islam jangan langgap garis panduan itu kita ingat dia ni, ni musuh dia tak boleh pasal apa? dia mengucap darah dia haram kita tumpahkan ikhlas kita, itu Allah bukan kerja kita muslimin muslimat yang dirahmati Allah hadis ini diriwayatkan daripada azid darda radhiyallahu anhu daripada nabi SAW alaihi sabda nabi barang siapa menolak serta mempertahankan kedraganya daripada jatuh ayang muka nada ditolak Allah daripada mukanya akan api neraka di hari kiamat sudio Janji daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kawan kita orang nak jatuh Marah dia Kita pertahankan kawan kita Tindakan kita mempertahankan kawan kita yang memang baik ini, Yang nak kena fitnah ni Tindakan kita mempertahankan dia ni Nabi SAW kata Janji itu di akhirat Neraka tak sepuh Neraka tak boleh sentuh Itu janji besar Daripada mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya janji ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anisulah. Baik. Kata dia. Dan ini hadis-hadis hadat. Masalah. Mempertahankan saudara daripada kena jatuh ayam muka itu wajibnya. Wajib kita pertahankan kawan kita daripada orang jatuhkan marohnya. Seperti mana dikata orang, sianu itu tidak pernah aku lihat ataupun aku dengar dia bayang zakat ataupun sedekah. Orang mereka kata begitu. Ini hanya ada haji ni dia ni haji saja atau dia ni haji nomoto. Orang mereka kata begitu. Eh, dia buat dia ni haji saja, haji nomoto. Eh, apa yang dikata begitu? Gunak awak kahang zakat pun tak nambah yang toh pak haji ni. datang tidak lomp, tidak lomp. Zakat yang aku tahu dia ni orang ugama bagaimana. Hanya yang tu kata Dah aku aku tanya member pejabat zakat. Dia pangkata nama dia tak pernah dah dalam Oi, oh, Dia selalu dia tak bayar kat pejabat zakat pun oh, dia pergi bayar terus. orang miskin salah lah. Tak tahu mana dia tak bayar zakat. Dia tak bayar di pejabat zakat. Tapi dia pergi bayar zakat kepada as yang Quran dah kisah kalau kata dia tak bayar zakat kerana dia tak pernah bayar dekat pejabat zakat tak boleh. Kita kata begitu kadar. Kata kita tu mempertahankan kawan kita yang baik. Janji daripada Nabi apa dia? ngeratu tak penduduk. Nabi kata. Begitu. Baik. Dia kata maka sangatlah baiknya orang itu. Orang menghabahkan kita dengan Dia hanyalah suka menyukakan anak isterinya tahajud bercampur gaul dengan orang-orang yang patut dicemburukan dan sebagainya. Orang yang hebat itu, oh dia ni, Pak Haji ni, Haji Malboro. Panggil nama, dia minta Haji Namo tu, Haji Malboro, dia panggil macam-macam. Bila tak kenal ni, macam-macam boleh panggil. Oh, dia panggil dia ni lejek. Lejek bagi apa? Dia ni Pak Haji, tapi hidup sosial, sebagainya. Sosial maksudnya apa? Sepatutnya dia ada tipat cemburu. Tak bagi anak bini tidur. Campur dengan orang macam-macam. Tapi adi ni tak. Dia anak bini dia habis. Sosial. Satu keluarga semua sosial. Orang banyak apa-apa lagi dalam Kita kenal adi ni. Kita kata dia baik-baik sikit. Setakat yang aku kenal dia, dia tak macam angkatan. Kita mempertahankan maruah kawan kita yang cuba dijatuhkan oleh sapa-sapa. Maka bolehlah kamu tolak akan kata-kata itu. Setakat aku tahu, dia orang yang kuat bersedekah dan kuat bayar zakat. Kita kata dulu. Setakat yang aku tahu. Entahlah, dia bagi yang itu dekat mana-mana, sekian-banyak, sekian-banyak. Itu aku tahu. Hak itu aku tahu secara pasti. Maknanya hak angkat-angkat saya. Si. Maka boleh kamu tolak dia dengan kata macam tu. Dan tidaklah dia suka membiarkan anak isteri bercampur dengan orang yang patut dicemburukan. Kita bertahan. Tak ada. Aku cerita kata keluarga dia ni Sosial aku tak tahu Mata aku tak nak tengok anak bini dia Telur rumah tak pakai kelumbu Tak tak yang aku tahu bini dia Telur jemuk kain pun pakai sudut semua supana, Tutup elok Macam mana hmm. yang boleh kata mereka ni Keluarga yang hidupnya sosial macam tu Kita pertahankan maruah kawan kita ni Maka demikian itu disuruh beli ugamah. Kerana engkau mengetahui dia orang yang baik-baik dan orang yang salih. Dan memang orang yang kita bertahan itu memang orang baik. Dan memang orang yang salih-salih. Maka kita bertanggungjawab mempertahankan dia. Dan tengok bawah tu dia kata, Ba, maja'a fi karah hijri lil muslim. Saya langkah-langkah -langka sikit. ulang contoh yang sama banyak-banyak. Itu bak yang datang pada menyatakan Teguh, tidak berteguh dan tidak bercakap Sama-sama Islam Bukan lain, marah hujan manakah Apa, tak perhatikan Tengok, terus pergi ke lain Tak mahu bercakap, tak mahu berteguh Tak mahu sembah Ketahuilah saudara tu Bila berlaku di antara Satu orang Islam dengan satu orang yang lain Bukan Ataupun bermaki-maki Ataupun bermarah-marah Maka tidaklah boleh kekal marah itu selama-lamanya. Dia kata, kita orang Islam ni, kalau ditakdirkan, kata lidah lagi kita tergigit. Ini pun kita hidup masyarakat. Duduk berjiran dengan dia, ni dah 25 tahun dah. Tak kalah, tak tak langsung, sikit-sikit pergateran. Rasa tak kuih dan sebagainya. Normal, itu normal. Cuma Islam kata apa? Jangan biar Jangan biar benda tu berlanjutan. Adalah kadang-kadang jiran sebelah rumah ni biasalah kadang-kadang tu. Hmm. Kita pergi beli kucing sampai 3000 ringgit, seekor bulu lambuh, kau tekan lantai jalan. Satu tengok kucing tu balik main, tengok satu macam jadi. Kadang-kadang angin ni sebelah rumah ni. Ni sebelah rumah dia tongkai kucing kita. Kita tak tahu, kita pergi beli kucing RM3,000, kita jagalah begitu elok-elok. Kita beli kucing RM3,000, kita biang pergi biarak rumah pun tu. So, kita pergi doa bakar orang. Kita pergi doa bakar orang, kata apa kucing ni saya beli RM3,000. Eh, kata dia tak biarak lah rumah kah? Oh tak, tak pernah biarak sekalipun. Ayah lah dia beli di biarak sebelah. <laughs> rumah kita dia tak biarak, dia beli biarak sebelah. Tuan-tuan, ada orang telefon saya, mengadu benar lagi Tadi pun mengadu benda saya kata, Ya Allah, kucing siam, kucing parsi pun jadi pegelam. Beli kucing RM3,000, lepas tu tak tahu jaga kucing tu dok pergi rumah sebelah, jamban dia balik sana. Bagi tuan dia, kucing ni eh. Bagi kawan tu, dia nampak baik dia nak buah-bunyabur. Jadi dua-dua ni kena ada understanding lah. Kita jangan menyakitkan jiran dengan melatang kita belah kita jangan menyakitkan jiran dengan motor anak kita duduk reng reng reng kita jangan menyakitkan jiran dengan benda-benda tak elok kita buat yang mengganggu dia bila dia respon marah lah kita kita jadi bekerja dengan dia, tapi punca kita, nampak ada yang mana Nanti kadang Allah SWT isu masyarakat tapi boleh membawa kepada hak kita baca malam ini dia boleh membawa kepada apa dia, tak bercegah lepas tu, marah jadi dia kuih kucing kita kita marah dia. Kita tak tahu dia marah kita. Kucing duduk di berat rumah dia. Jadi benda ni boleh selesai. Tapi tak boleh selesai. Berpanjangan. Jadi daripada bubuh, pagak, apa nama, dakwah hijau tu, sampai ikat batal, buat tembok. Ikat sekerak, duk nampak muka. Penat lagi. Tak mau pergi nampak muka. Berkeleng. Untuk-untuk kalau berkeleng, udar. Udah-udar keleng, tak apa lagi. Untuk-untuk kalau berkeleng, leceh. Dia boleh main masjid ni lah. Masuk sah dah nak tak Allah duduk sebelah dia ni. Gostan. Bik duduk ujung tu balik. Orang tertua. Kalau keli macam tu. Masuk sah dah. Elok dah. Nak tak kena. Allah oh, buah dia ni. Gostan. Gostan ni. Tak mau duduk sebelah ni. Bagi kau tak tegakkan dia lama lah. Tuan, tuan Islam kata apa? Jangan dibiarkan benda tu berlarutan. Tak maaf, dia kata. Dan tidak boleh meninggalkan daripada tegur dan bersalam salaman lebih daripada tiga hari. Jangan lebih daripada tiga hari. Shuttle cepat-cepat. Dengan teknologi hari ini, SMS, lepas satu SMS katanya. Aku minta maaflah apa yang jadi antara kita ni, Tapi bukan pada siapa. Kucing, kami jaga hati. Boa, awak ada yang lupun. Tak ada lagi, dia tak tahu hal. Suri tu aku minta maulah. Apa yang jadi ni aku pun tidur tak lenang lah. Apa sekarang lah yang sembel juga melubas jari. Menuduk karang panjang. Kis, tapi tu. Tapi tu rupi syang. Tapi tolonglah kucing hang ni jaga sikit. Ni rumah aku ni jadi jamban rupi sang, jamban. Bagi dia tahu apa hal. Apa punca yang berjadi macam Oh dia ni pun baca macam oh, tu. Dia cerita dah tujuk kat sini dah. Tengok ni kucing hang ni apa cek lah. Aku dah jadikan tembak dengan dia. Ha, tengah malam tu juga dia aku hantar balik XMRI dia kata keluar depan-palang kita settle malam ni juga nak bergaduh apa kentu Afif banyak nak peluk nak bergaduh aku tak tahu apa pun tak, tak apa cantik balik jangan lebih tiga hari settle lah kalau macam mana cara Sekali pun buat selesai bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi katanya an-abi Ayyub al-Awtari an-rasul Rasulullah Allah s.a.w. kata Daripada satu sahabat Nabi Nama dia Abi Ayub Al-Alqari ha? Tuan-tuan ha? Abi Ayub ni siapa dia? Ayub Al-Alqari ni siapa? Sahabat yang bila Nabi sampai ke Madinah Punta Nabi tidur di rumah dia Nabi Bila sampai Madinah ni Allah Besar hatilah Orang-orang Madinah ni Besar hati Nak semua Nabi Makin dah rumah dia baru so, Nabi Hijrah baru sampai Rumah dadak, ada Apa tak ada, Apa buat tak ada. Orang yang nak nak berbakti, nak berbudi, nak buat jasa ke Nabi ni ramailah, semua nak sangat kalau Nabi boleh main tidur rumah mereka susah lah, macam kita lah kalau nak buat contoh ke kita ni, kita anak-anak dah -anak besar-besar duduk di Kuala Lumpur, tiga orang bila kita pergi Kuala tiga-tiga anak ni nak ayah tidur rumah mereka, Anak-anak Syarana pun nak ayah tidur rumah dia. Anak-anak duduk di Selayang pun nak ayah tidur rumah dia. Anak-anak duduk dekat Nilai Negi Sembilan pun nak ayah tidur rumah dia. Ayah nak pergi dua hari ya. Ayah nak pergi dua malam saja. Maknanya satu rumah ayah tak... Ada satu rumah yang ayah tak tidur. Haa, kacau. Kerepotlah muka kawan anak ayah tak main ni. Mulalah dia pun karang panjang hmm, lah. Dia kena lihatlah saya tahu apa-apa ayah tak main rumah saya lah. Rumah saya ketik. Saya duduk rumah low cost. Ayah pergi rumah kau ni. No. Ayah pergi rumah abang. Lepas orang besar. Lepas pangkat besar. Rumah mereka besar. Lepas ayah pergi rumah mereka lah. Ayah besar hati dengan mereka. Ayah tak nampak saya ni. Nampak kan tu kan? Tu, perabot ayah tu. Tapi bila ayah tu juga sakit pakai tangan belah. Dan tu biasa. Yang tu biasa. Hah, Haa alam pun kata aku kerja malam. Haa terlayam kata aku. Macam-macam lah. -macam. Tak boleh kan? Eh? Kerja tak boleh. Yang masa sihat perabot ni. Sakit tak ada beri tangan lah kan? nampak besar hati masa ayah main ni nak terodoh apatah lagi nabi salamahu alaihi wa'ala'ala nabi daripada mekah main madinah orang madinah sebelum duduk dengar saja cerita tentang nabi muhammad ni sebahagian aja yang biasa pergi ke mekah tengok nabi sebab hari yang lagi ni cuma duk dengar nama Nabi. Nabi ni siapa? Muhammad bin Abdullah. Nabi ni apa? Nabi ni katanya hebat sangat. Nabi ni apa? Nabi ni kalau bercakap semua orang tak lepas daripada nak dengar apa dia pesan. Nabi dia orang hebat. Tiba-tiba Nabi sampai di Madinah. Semua orang nak Nabi pergi rumah dia lepas. Nabi tentu tak boleh nak pilih, nak pilih siapa? Nabi kata, untah akulah akan pilih. Tamana dia pergi duduk, umar Rasulah aku bermalat. Untah pilih rumah Abu Ayyub al Ansari, Sahabat Al-Fat. Kalau hari ini tuan-tuan pergi -tuan, Madinah daripada pintu Baqi' daripada Raudhah kita ziarah makam Nabi assalamualaikum ya rasulullah kita keluar pintu tu pintu Nabi Baqi' tu daripada pintu Baqi' Nabi ke perkuburan Baqi' tu lebih orang tenter tengah-tengah. di situlah rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu di situ rumah dia Nabi tidur di situ hadis ni diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari apa kata dia? Tiada halal bagi seorang Islam. Dia kata Nabi SAW betapa tiada halal bagi satu orang Islam itu bahawa tiada tegur sedangganya lebih daripada tiga hari. Nabi kata tidak halal. Makna tidak halal apa dia? Haram. Maksud tidak halal maksudnya haram. Haram kalau kita tak bertegur dengan satu orang sahabat kita sama Islam kerana ada perselisihan faham. Hmm. Sambung hadis tu dia kata, Yaltaqiyani fa yaddu hadha wa yaddu hadha berjumpa keduanya di jalan ataupun di mana-mana tempat maka berpaling seorang ini dan berpaling seorang ini Agar mukanya tak mau memandang muka di antara satu sama lain dua-dua sama bila tak bercakap tak tegur ni nampak nampak buat tengok keliling dia ni pun nampak buat tengok keliling nak kacak lagi ludah pula ludah pula nampak muka ludah deh je ini bukan mahu di kalangan orang Islam tidak boleh jadi benda macam ni dan berpaling seorang ini akan mukanya tak mau memandang muka kawannya maka menunjukkan antara keduanya itu tidak mau berbaik-baik. Dia ni pun marah kawan tu pun marah. Nak tuah tangan dapat dalam tak sekali-kali. Tengok muka pun tak mau. Sampai jadi macam tu. Tidak halal perbuatan itu, maksudnya haram orang yang buat macam tu. Baik, dia kata maka ada tiada bertegur dan bercakap dengan lawan betelai. ...kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. telah berkata ulama, menunjukkan haram tiada berteguh dan tiada bercakap di antara Islam itu lebih daripada tiga hari. Ulama kata, faham daripada hadis ni perbuatan tak mau teguk tawan kerana kecik haji ini lebih daripada tiga hari haram. Ulama kata. Dan dimaafkan jika tiada berteguh itu... Hanya di dalam tiga hari sahaja. Ha, tapi dalam tempoh tiga hari itu. Orang putih kata cooling period. Cooling period. Tempoh nak sejuk. Kita bila angkat, Sejuk dan, -dan tutup. Jadi Islam bagi tiga hari. Cantik. Maknanya apa? Islam ni agama apa tu kan? Agama yang cukup understanding. Dan satu agama yang yang merahungkan. Naduri manusia. Islam bagi tiga hari untuk... Sejuk balik. Tiga hari cukuplah. Nak sampai 30 hari panjang sangat. Tiga hari cukup. Untuk apa? Untuk kita muhasabah lah. Pasal apa jadi macam aku dengan dia? Duk berkawan dengan dia 20 tahun. Bukan kata baru. Macam mana ni hari ni sampai jadi bukan kata sumpit ni. Sampai pecah. Sampai berderai ni. Dia antara aku dengan dia ni. Eh? Selama 30 tahun aku kawan dengan dia. Eh dia ni cukup bagus ni. Pasti apa kali ni dia jadi macam ni? Tanya hmm. balik pasal apa? Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa? Mungkin aku buat ada silam. Tiga hari itu dia nak cari yang tu. Mungkin aku buat ada silap. Bendalir tak settle kalau tak duduk sembang. Malam tu juga, okey satu-satu ju kita call lah. Telefon juga, saya bagi ringing lima kali tengok dia angkat ke tak. Kalau dia angkat dah assalamualaikum minta maaf lah suka malam-malam. Dia buat senyap dah dekat. Assalamualaikum lagi sekali Dengar waalaikumsalam telah abis, dengar lagi Okey, tak apa Ni aku tak boleh tidur malam ni Ampun tau, kita kawan dua dah berapa lama Aku betul-betul tak boleh tenteram ni Bila benda ni jadi jadi. Tolonglah kita jumpa malam ni juga Aku aku boleh, aku kena serta benda ni malam Kawan tu pun dengan pukul satu Telefon main ni dia pun fikir, fikir, fikir Dia jumpa tak mana Singil tu apa lagi Jumpa tak mana Ang abang tang mana aku pi Kita bagi cangah dia. Ang abang tang mana aku pi Tempat biasa. Kawan lama. Jadi dia adalah tempat biasa. Tu. Tempat biasa. Baik aku pulang lah ni. Sampai-sampai sudah sampai cakap banyak. Pergi jumpa kali. Aku nak peluang sekali. Baru kita tembak. Sekejap lah. Pergi tambah pula. Biar pula aku sepi. Ada apa? Baik tu. Tenang hati kita. Selepas selesai. Perselisihan faham ni tenang hati kita tu membantu ibadat kita. Membantu ibadat kita. Kita nak mengada Allah itu panggil sembahyang subuh Allahu akbar labbang kagak. Islam buruk tentu ada kebaikan di sebalik dia. Itulah kita kena satu benda, rizab dalam hati kita, rizab dalam kepala kita apa dia? Islam baik Quran kata, baik hadis Nabi kata. Mestilah ada kebaikan. Kita nak jumpa atau tak jumpa. Ya? Tapi mesti ada kebaikan. Tidak ada satu pun yang Quran kata, yang Nabi kata yang membawa perusahaan. Tidak ada. Muslimin dan Muslimah. Allah, ya? Dia kata maksud sebab pun maaf tidak bercegoh tiga hari itu. Kerana anak Adam itu kejadian tabiatnya marah dan jahat peran. Islam rahim. Benda itu. Dia bagi tiga hari untuk kita sejuk. Settle dalam masa tiga hari itu. Baik, Kemudian bawah itu dia kata Tidak bersegur dan tidak bercakap Dengan orang yang berbuat maksiat itu Apa hukumnya Kata dia harus tidak bersegur Dengan orang yang buat maksiat itu Kemudian daripada mengetahui Akan dirinya ahli maksiat Ini cerita lain Kita tak bercakap dengan dia Pasal apa? Pasal memang terang-terang Dia ni ahli maksiat Bukan orang apa? Mata kita tengok terang-terang Depan-depan kita tengok Dia tu kena harap misalnya Dulu kita mengaji sekelas, satu kelas dengan dia. Hari ini setahil berjadi apa-apa orang berjaya dalam apa bidang pun tak tahu. Tiba-tiba mengubah dia. Kerana berjaya tu, mengubah dia. Daripada dulu sama-sama dayung basikal pergi mengaji, pergi sekolah sekali apa semua. Dia pun bukan orang senang. Asyik orang susah, kita pun asyik orang susah. Kat ni, sampai satu kampung kena, anak ni dengan anak dia ni, ini kawan baik. Tak macam mana Allah rezuqikan kepada kawan kita ni dengan rezeki yang melimpah Wah jadi kaya lah ya. Tengok-tengok kekayaan itu ujian bagi dia. Dia pergi jadi, dia pergi jadi kahuk. Satu hari depan mata kita. Kita tengok-tengok dia pegang arak minum. Kita kata-kata dia laha minum tak? Lah. Tak ada biasa lah. Dia kata zaman model lah ni. Eh jangan macam tu. Kita kata-kata dia kata, eh, jangan macam tu. Tak boleh aku ni taklah pandai, aku ni taklah alim macam mana aku ni bukan ustaz, dia kata. Tapi aku duduk di mengaji dekat ustaz-ustaz ni, benda ni haram, kata-kata. Benda ni haram. Dia kata, oh haram apa? Panggil fraisorin bagi ke kita tu. Dia minum hak jujua, kita dia bagi fraisorin. Bukan, dia kata, aku eh, aku tak konok tengok hanuk minum macam ni, tak apa-apa, ni ni aku nak buat dekatan aku ada dengan kata ustaz baca hadis waktu itu ni barang siapa yang minum Allah ni dan dia mengekalkan tabiat ah minum Allah ni sampai mati Allah tidak akan ampun dosa dia dia tidak akan nampak menji Allah insyaAllah tolonglah aku sayang ah, jangan buat benda ni ah, berhenti lah ah, dia kata eh, ah, kalau nak kawan dengan ah, dia duduk macam tu kerana tu kerana tu kita jadi tak kita jadi tak bercakap dengan ni pasal apa? mata kita tengok dia jadi ahli mahsir kita dah tegur, dia reject segoran kita kita derai balik hantar SMS ke dia, langsung dia tak respon lah ke lah kita dan kalau kita teguh juga ada kawan dengan dia, kemungkinan kita akan dikenal sama, kalau dah sampai nak jadi macam tu, kita stop daripada berhubungan dengan dia dia kata, itu harus, itu tidak salah baja satu terang dia ahli mafia yang kedua kalau kita terus berhubungan dengan dia mungkin kita jadi macam dia kalau dah sampai nak jadi macam tu kita putuslah hubungan dengan dia tidak salah dari segi agama nah ha? muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian ha, dan bawalah aku nak cerita benda yang sama kemudian bawah sabda Nabi SAW, alaihi wasallam dia kata wa qairuhuma allazi yabda bisalah dan yang lebih baik di antara dua yang berkelih, yang bergaduh ni Ialah orang yang semula-mula bagi salah Dah jadi tak cakap ni sampai seminggu Sampai bawah hari sebulan Sampai dah jadi tiga bulan Siapa hak mula pergi bagi salah? Orang-orang baik Dia diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu SWT ta Dah tak bercakap tiga bulan lah. Satu hari saja dia pergi depan depan dia bagi tangan Ni Hal antara kita habis hari ni Kalau aku ada salah apa aku minta maaf Suat tangan-tuan -tangan kalau dia tolak dengan kita dia pergi dia dengan Tuhan kita selesai itu maksud hadis ni masalah tiada menegur dan tiada menyahut salam orang yang menegur apa pula halnya oh, dia kata ni pula punya marah siapa kita pergi bagi salam dia tak jawab dia buat akal ada orang jenis macam ni dia berkita lah Assalamualaikum lagu tu kena tak Assalamualaikum aku nak jawab Waalaikumussalam tak boleh Gak serius ya, ngapa? Ya, apa apa macam tu, kan? Apa tah lagi kalau dah jadi berkeling bagi salam tidak pun tak jawab apa hal dia kata. Contohnya seperti satu orang daripada dua orang yang yang tidak bertegur itu telah cukup tiga hari. Maka datang satu orang bagi salam kepada yang satu lagi. Tiba-tiba yang satu lagi tak mau jawab salamnya dia. dia kata. Maka lepahlah orang yang memberi salam itu daripada dosa dan mendapat dia akan pahala dan ada pun orang yang kena tegur dan tidak jawab salam itu berdosa ya selama dia tidak menjawab salam dan juga sambutan baik daripada orang selagi mana dia tak respon baik selagi itulah dia ketat dalam dosa baik masalah ha, yang bawah kali itu dia kata tiada bertegur adakah lepah dosa dengan hanya berkirim-kirim surat adalah lah HTML lawan tuan-tuan saudara ni ni kalau tuan-tuan ni nak mai bulan Syaban lepas tu nak mai Ramadhan kalau tuan-tuan tu -tuan, ingat nak cari duit sikit dalam bulan-bulan ni nak jual kat raya habis habis mau tak beli dah kat raya dah ni tak beli dah siapa pilih bidang menyaga tu dah lama dah apa benda ni SMS je manager saya bagi-bagi nya salam aidil fitri ke apa ke daripada Utak santuri dan keluarga 10 to all 10 to all yang mana dia ada dalam phone book tu dia pergi meneru bro bro bro bro bro, bro. dia akhirah balik satu SMS kena package dia ambil satu sen pun ada package lima cent pun ada package sepuluh cent pun ada. dia kata kalau beli kat ayah dah satu duit kemudian kat ayah dah ada satu haba Kem bagi satu harga. Lepas tu nak pergi pejabat pos, nak pos pulak-pulak ke satu harga. Dia kata, dah aku tak buat kerja bodoh ni. Dia kata, aku pakai SMA. Send to on. Jadi kawasan dia kat raya tu, penuh mambuh tu. tu Bawang pokok ni, tak ada zapam yang beli kat raya ni. Kawasan habis beli tu pun tak hantar, balik simpan rumah. Beli tu teringat nak hantar. Tinggal dah. dah. Baik. Islam tidak tertinggal zaman. Islam tak tertinggal zaman dalam nak menyelesaikan siih eh, perbalahan dua orang kalau melalui SMS saja minta maaf adakah itu dibenarkan dan dibolehkan di sisi agama kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim telah berkata ashab kita dan bertulis tulis surat ataupun berkirim-kiriman di antara dua yang tidak bertegur pada waktu tidak berjumpa di antara keduanya adakah hilang nama tidak bertegur pada syarah dan tidak berdosa Kata Imam Nawawi, padanya dua jawapan. Yang pertama, dia ada hapus dosa. Tidak bertegur itu. Kerana ianya tidak bercakap di antara satu sama lain. Itu satu pendapat. SMS tak jalan. Saya dah tak pakai. Mesti kena bercakap. Itu satu pendapat. Dan bermula kaul yang Allah. Dalam dua pendapat itu, pendapat yang diterima oleh ulama ialah hapus dosa. Saya kata SMS boleh menghapuskan dosa. Satu SMS di jamaah juga diterima dan diaktirat oleh agama inilah benda yang bincang dalam scope lain dalam scope suami menceraikan isteri pakai SMS. sah ke tak tak talak yang di, yang di text oleh, oleh suami tu sah ke tak tak ha, ini majlis fatwa bincang macam-macam lah ha, ada sebahagian yang geng berfikiran lama ni ha, dia kata tak boleh dia kena ucap di mulut baru talak tu jatuh Ah ha, dia kata kalau sekiranya SMS dia tak boleh mungkin orang lain ambil handphone dia kita apa semua ha, maka kerana tu SMS tak dia pakai itu satu pendapat satu pendapat lagi kata kalau sekiranya terbukti SMS itu terbukti SMS itu daripada suami dia maka jatuh kalah terbukti macam mana bukti suami mengaku itu bukti Memang, memang saya hantar SMS tu? Saya hantar bukan ada orang curi handphone saya. Bukan orang yang tag. Saya yang tag SMS tu. Ceraikan istri saya. Jatuh. jatuh. Perbahasa ni berkaitan dengan teknologi yang ada pada hari ini. ni. Ha? Baik. So, dalam bab ni Imam Nawawi kata apa? Ada dua pendapat. Satu kata, pakai sorak saja, pakai SMS saja, tidak sah. Satu pendapat dan pendapat inilah yang diterima. Yang kuat dan terpakai. Dia kata apa? Sah. Kalau sekalian minta maaf... ...belalui SMA juga diterima... Ha? ...pemintaan maaf itu... ...kemudian tajuk... ...dia kata... Ma ...itu mak yang datang pada... ...menceritakan tolong-menolong... ...berbantu-bantu di antara saudara... ...ketahuilah saudaraku... ...tolong-menolong atau berbantu-bantu... ...antara saudara... ...senang sama senang pada dunia... ...dan berbantu-bantu... ...atih taatkan Allah... ...itu disuruh beli ugang... ...tolong-menolong ni ugang bersuruh... ...itu biasalah. tak lah... Jumlah orang pun tak dan dia kata nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun ada mempersedarakan dan memberi sama setia dan berbantu-bantu antara sahabat-sahabatnya nabi pernah buat bukan sekali beberapa kali di antara dua sahabat nabi bagi jadi saudara seperti disebut telah hadis yang dikeluarkan oleh imam al tirmizi kata dia an anas radhiyallahu anhu qala lamma qabima abdurrahman ibn auf Al-Madinah. an-nabi sallallahu alaihi wasallam bin Abu bin Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ah. Diriwayatkan daripada satu sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wa sallam nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia tak kala datang satu sahabat Nabi yang nama dia Abdul Rahman bin Awf radhiyallahu anhu ke Madinah kerana hijrah ke sana. Bila sampai di sana dipersaudarakan oleh Nabi di antara dua orang ni. Di antara Abdul Rahman bin Awf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Nabi bagi jadi sedak. Abdul Rahman bin Auf dan Makkah Sa'ad bin Rabi' orang Al-As, orang Madinah. Nabi ambil dua orang ni, akhu Nabi dia kata, kalau Akhi maksud saudara, akhu maksudnya mempersaudarakan. Mempersaudarakan dia antara Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Nabi bagi jadi saudara. Saudara di sini maksud dia apa? Bukan jadi kawan. Jadi saudara membawa maksud apa? Sampai dia boleh mewarisi harta pusaka macam jadi abang adik betul. Zaman tu yang kemudiannya benda ni dimansuhkan. Tak boleh lagi. Pada masa tu syariat dibenarkan, kemudiannya dimansuhkan. Jadi Nabi jadikan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' jadi abang adik. Maknanya kalau mati boleh ambil harta. Begitu. Masalah persaudaraan di antara sahabat Nabi pada zaman awal Islam dulu iaitu berakad dan beraku aku setia dan berbahagi bahagi darah sekiranya seorang daripada antara dua yang beraku-akuan saudara itu dibunuh oleh orang lain maka kawan setia boleh mengambil bela dan dalam fiqh dia panggil wali dam Wali dam semalam kita baca ayat apa ayat 92 surah an-nisa di bileng malam hari kita tentang itu kis bunuh lagi kis bunuh satu orang bunuh satu orang saudara Islam berkaduh macam mana kata, oh, apa, apa, apa, apa mati di kawan-kawan ni -kawan. bila mati dia kawan yang gunung ni satu dia kena merdekakan satu hamba kalau tidak dia kena kisah habis setiap masalah kalau tak mau kisah ada dua benda sebagai ganti dia apa dia? satu merdekakan hamba yang kedua dia kena bayar dia dia ikut mahkamah tentukan nilai dia berapa dan dia boleh pergi sampai ke tahap nilai hati hati untuk satu nyawa yang dikorbakan. Dan dibayang kepada Zabari, orang yang boleh memberi maaf kepada orang yang bunuh ni. Dia adalah wali yuddan. Tuhan punya darah orang yang mandi ini. Kalau dia ni ada pot, pak dia wali yuddan. Ha? Kalau dia tak ada pot, abang dia wali yuddan. Dia, dia macam tu. Ha, ini. Baik. Jadi yang Nabi sedarakan ni sampai ke tahap itu. Sampai tahap dia pun boleh mengambil belah. Boleh menjadi wali-udam kepada orang yang kena bunuh ini. Dan beraku-akuan terima persatuh. Maka semua kelakuan bersedara yang tersebut itu, semuanya kemerdiannya dinasahkan. Benda itu dah Tak boleh ada ini. Lalu tak boleh halal Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Adapun beraku-akuan sedara di dalam Islam itu, ialah sama bersumpah. Setia menjalankan ta'at bagi Allah dan berbantu-bantuan pada agama. Nah, depoin Islam dalam bab macam tu. Sambung hadis dulu dia kata, anak. Anas, faqala lahu uqasimka mali nisfaini wali imra'atani fa-talliqo ihdahuna fa-idzan qada iddataha fatzawwajha. Begitu macam tu yang kata sahabat Nabi dulu ni. Hmm? Apa maksud dia? Apabila telah dia sedarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sallam Antara Abdul Rahman Dengan Sa'ad bin Arabi' Ar ni Bila Nabi bagi mereka ni jadi sedarakan Lalu berkata Sa'ad ini Kepada Abdul Rahman bin Aw Dia kata Mai, Wahai Abdul Rahman Aku mahu berbahagi dengan engkau Harta aku Seorang setua Tuan Tuan ni yang kata sahabat dulu ni Patut tak patut ni pada syurga tuan Patut benda yang kita hari ni tak mungkin boleh buat mereka buat mereka letak nyawa untuk Islam sahabat dulu ni letak nyawa untuk Islam tumpah darah kita hari ni nak peluk-peluk aja mereka tumpah darah untuk Islam tidak cukup dengan itu apabila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah Nabi sampai di Madinah Nabi mempersedarkan mereka mereka sampai ke tahap buat macam ni apa dia kata? kata Sa'ad wahai Abdul Rahman dia kata main sini dia kata Nabi dah bagi hang dengan aku jadi adik-adik dia kata lani harta aku dia orang Madinah dia orang meniaga dia harta banyak lani harta yang aku ada ni aku bahagi dua hang ni setengah bagi kat aku semua ni dia ha kita tak kata dipersaudarakan memang saudara pun abang kita mai dari kita mai-mai dia kata ni abang abang ketua abdi ni dia kata buatlah sesak ni alamat nak sesah aku ni leh ah dia pun bukan nak larilah ha. tunggu dengan abang Yang dia ni kata ni kebetulan tahun ni pula anak abang dua orang masuk universiti orang masuk buat diploma ITM, ah orang dapat buat degree di UUM. Abang tak lepas eh. kalau boleh abang nak pinjamlah. Tak banyak lah 3000 je. Eh. Sengap pun ni awak pinjamlah adik ni, pinjamlah dengar 3000. Belum dia minta setengah, dia kata adik abang minta setengah. kata setengah otak adik bolehlah. Ini sahabat Nabi ni, yang kita sahabat Ansar ni, yang kita Sa'ad bin Ar-Radiah. Tuan-tuan pernah dengar nama lah Nabi Ar-Radiah? Tak pernah dengar pun. Bukan sahabat sekenal pun. Tapi boleh buat nama macam ni. Kalau sebut Abdul Rahman bin Aw, oh, tak apa. Kita berduk dengar dah nama dia. Kita, kita tahu dia siapa. Kalau sebut Abu Bakar as siddiq kita tak akan dengar kita tahu Abu Bakar as siddiq siapa. Kalau sebut Osman bin Affan, tak terkejut. Maksudnya kita tahu Osman bin Affan siapa. Ini sahabat Al-Asarah Al-Mubashiruna Jannah. Ini sahabat sepuluh orang. Yang disebut oleh Nabi. Seorang seorang Mereka boleh tentu masuk syurga terus. Kita tak heran. Mereka boleh semua. macam kita tengok dengar nama mereka. Dia mainama Sa'ad bin Ar-Rabi'ah. Nama kita tak pernah dengar. Tengok-tengok nama yang tak pernah dengar ni. Sanggup buat macam ni. Apa salah lagi nama hak kuat Dia panggil Abdul Rahman bin Auf, dia kata ya Abdul Rahman, dia kata aku tak aku ada ni bagi kau setengah. Tinggal kau setengah saja dia kata. Dan pula ada bagiku dua isteri. Ah, ha, ni nak belaralah. Sa'ad bin Ar-Rabi' ni dia kata aku ada bini dua orang, dia kata. Boleh aku berikan mukaul satu seorang? dia kata. Hmm? mana-mana yang kamu suka maka boleh aku tolakkan dia dan aku bagi dekat kamu habis edahnya berkahwinlah kamu dengan dia tak apa kalau sejak dia kata aku ada dua bini aku bagi kepada orang dia tolak dia tak kenal lah. tak apa kalau begitu putus nakal juga dah tak, dia kata aku ada dua bini yang pilih hama hati mana oh ini tak syok ni eh. Mana boleh pilih, mau aku bagi hak mana hang adik? Tu kalau kita. Da, da'ul ar-Rabiah. Dia kata dekat Abdul Rahman bin Auf, aku ada dua isteri. Dia kata, "Kau pilih hak mana?" Hak mana hang pilih, aku akan cerai dia. Habib Aidah dia hak ambil buat ini. Dan kau tengok belum? Yang lak kata tengok saya pun dah tengok. Apa lagi saya ada seorang saja. Kan? Kontol Muslimin dan Muslimah ya Allah tidak. Bila kita baca cerita sahabat Nabi di zaman Depok yang tahap apa nak kita? Tahap pengorbanan Depok, tahap keikhlasan Depok dalam zaman ini tak boleh banding. Yang kalau kita cerita balik dalam zaman kita hari ini kita rasa macam hadis kan. ...hikayat Al-Fulaylah Walaylah. Hikayat saibu satu malam. Tapi sahabat telah membuktikan. Mereka buat mana-mana ini. -mana. Maka kerana itu mereka, mereka ini... Golong ...golongan yang dahulu masuk Islam. Dan awal-awal dalam Islam ini... ...kedudukan mereka sangat istimewa. Di sisi Allah SWT. Oh jangan lupa. Hmm. Baik. Ini yang dibuat oleh Sa'ad bin al-Rabiak baik masalah dia kata berakuan-akuan sedara sampai mau berbahagi dua isteri di antara dua sahabat Nabi SAW itu menunjukkan perakuan sedara di antara keduanya itu cukup ikhlas dia kata tahap -tah dia tu cukup ikhlas sehingga barang yang dikasih dah habis kasih oleh orang di atas dunia ni sanggup dia bagi kepada sedara dia bini dendam Siapa tak sayang begini? Angkat tangan. Ada. Ada ramai-ramai dia. Aku nak angkat tak boleh? Tapi kebiasaan kita kalau rumah tangga tak ada masalah. Apa kita sayang begini kita. Kecuali lah bagi kihat rumah tangga ada masalah. Ni dia dengar hadis dia yang tercantik. Aku sanggup. Saya tak tahu bagi. Bagi dia ada masalah. Gek. Okay. Muslimin dapat lima ni je lah. Kata Anad bin Malik. Tambah hadis itu. Fakarlah baratallahu lalik. Fi ahlikah dan malik Abdul Rahman bin Auf dia, pula, dia respon macam mana Apabila didengar oleh Abdul Rahman bin Auf Akan kata sedaranya Yang demikian itu Maka dijawab oleh Abdul Rahman bin Auf Dia kata mudah-mudahan diberkatkan Allah Ta'ala bagimu Kepada keluarga mu dan harta hmm. Abdul Rahman bin Auf Bila dia dengar Sahabat dia hati se, apa nak kata, Sejernih transparan hati dia ni macam kaca. Bersih tak ada cela pada hati. Abdul Rahman bin Auf terharu. Dia kata barakallahu fi wa Allah berkati engkau keluarga engkau harta benda engkau. Allah berkati engkau Tidaklah aku berhajat kepada apa yang ada pada dunia. Oh ni pula yang kata tahabat seorang lagi pula. Dia kata apa? Terima kasih banyak-banyak saya tak berhajat benda. Kalau tah aku saya tak mau, apatah lagi serihan saya tak mau. Begitanda. Dan biarkan aku cari rezeki dengan berniaga yang jual beli di pasar Madinah. Aku nak ten aja aku punya Aku nak berdiri atas kaki aku sendiri. Allah bagi dekat aku kederat, Allah bagi dekat aku tulang patah Allah bagi dekat aku segala-galanya, aku nak usrah dengan diri aku sendiri Aku nak cari rezeki, ya, aku nak cari makan, mudah-mudahan Allah tolong aku. Dia jawab macam tu. Baik, maka ada lah. cerita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nyazak. Sebagaimana cerita di cerita Anas itu, iaitu kata Abdul Rahman kepada saudara setianya itu, "Dulluni al suq, fadalluhu al suq." Maka kata dia, tunjukkan kepada aku. Abdul Rahman kata dekat saat ini, tunjukkan kepada aku pasar di mana. Dia kata tempat orang menjaga, tak mana. Aku nak cari nafkah dengan menjaga, dengan jual beli. Maka kata saudara dia, saat ini pasar Bani Tainukok ada di sana. Tempat jual beli yang besar. Dia kata kalau orang nak menjaga, alang-alang nak menjaga, pergi menjaga bersama. Kalau cakap menjaga kecil-kecilnya tak jadi apa. Dah, Hampir menjaga di tempat Dah. Eh. Maka ditunjuk akan dia oleh mereka itu atas pasar Bani Qaynuqaf itu. Dan turunlah tiap-tiap hari Abdul Rahman bin Auf jual beli, menjaga dan mendapat laba dan untung yang sangat lumayan. Allah tuluh dia. Dia pun turun pergi tempat itu dan dia menjaga. Ternyata Allah bantu dia. Di dalam itu ia pun berkahwin dengan seorang daripada kaum Quraisy. Bila jaga dah berjaya dan apa? Barulah dia menikah dengan kala seorang daripada penduduk Madinah. Kata Anas bin Malik lagi. Dia kata, "Fama raja'a yauma'idil illa wa ma'ahu shay'un min aqit wa tamnin qad Maka tiap-tiap hari kembalilah Hamdran bin Auf daripada menyaga itu tiadaklah kembali Abdurrahman bin Auf daripada meniaga itu melainkan anda seratanya sesuatu yang dibawa ke rumah sama ada keju ataupun minyak syafna ada untunglah buat balik benda yang sesungguhnya telah dapat untung dia akan perniagaan itu maka kata Anad dia kata faraahu Rasulullah s.a.w. wa'ada zalik wa'alihi wabar min sufuh min sufrah faqala nabi sallallahu alaihi wasallam mahyan qala tazawwajtu imra'atan min al-alfa maksud dia dan melihat akan dia oleh nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan kemudian selepas itu dan atas tubuhnya tubuh abdurrahman itu ada calit warna kuning kumpumah maka warna kuning kumpumah itu ditegah oleh syarak pada wan lelaki bila dilihat Nabi sallallahu alaihi wa ala demikian itu, maka Nabi tegur Abdul Rahman bin Auf. "Apa hal kamu ya Abdul Rahman? Ada calik kuning kumkumah pada diri kamu? Maka tidakkah engkau ketahui haram bagi laki-laki?" Jawab Abdul Rahman bin Auf, "Hamba dah kahwin ya Rasulullah dengan satu perempuan Ansar semalam." Dia berkata, "Abah Nabi." Dia tak "Abah ke Nabi." Nabi jumpa jumpa itu, Nabi tahu. Eh, Nabi bertanya, apa cerita ni tak guna bunyi kawin apa ni? Benda orang, -orang perempuan duk pakai ada apa ni? Eh? Nabi tanya dia. Baru dia habaq dia kata ya Rasulullah malam kawin. Ya, dia kata semalam Di dah kawinlah. Maka kuning kumkumah ini terdapat. Aku dapat daripada isteri aku, dia kata. Tidaklah hamba ambil dengan dia dengan ikhtiar hamba, bahkan dapat daripada perempuan yang menjadi isteri hamba. Qala, fa ma asdaqat, asdaqtaha kata nawa qalah min atau qala wazna nawail min zahab sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam maka apa istikahwin dengan yang kau bawakan untuk dia Nabi tanya dia dah hang keduri nikah tak panggil aku tak apalah saja nak tanyalah apa dia mas kahwin yang kau bayar kepada isteri kau kata dia aku bayar 5 dirham 5 dirham dia bong kita dali monggi dia ha? nah dimonggi aku bagi dimonggi ya mas kawin dia. Kata Umay atau berkata ia ketimbangan 5 dirham daripada emas. Bila didengar Nabi SAW kata yang demikian itu maka terdengar Nabi Fakala awli walau bi aini. Ha, ini ini kesimpulan yang fikah kami dalam hadis ini Maka terdengar Nabi SAW buatlah kawin. Buatlah kenuri kawin walaupun dengan hanya menyembelih seekor kambing. Ha. daripada hadis ni ulama fiqh ambil kesimpulan pokok. Kira kalau nak nak buat kenduri kahwin, kita nak kahwin lagi ke ataupun nak bagi kahwin anak ke, macam mana pun buatlah kenduri walaupun dengan hanya menyembelih seekor kambing. Pasal apa tuan-tuan? Pasal nikah sahabat ni di tengah-tengah menikah Mereka ni di tengah-tengah mereka. Dia, dia boleh jadi macam-macam cerita. Jadi bila menikah Nabi kata awli walau bishah, bukanlah ha? Wa kluwih, walau pun kluwih itu buat apa? Kerana syukur akan nikmat Allah. Dan menyukarkan hati tanah sedaja yang ada. Dan kata Tirmizi ini hadis Hasan lagi Sahih. Dan berkata Ahmad bin Hamdan ada yang mengatakan Ketimbangan naum itu adalah lima derah. Dan ada yang mengatakan tiga satu per tiga derahnya. Wallahualam. Lepas ini Insya Allah kita mesti ada topik yang yang uh, sangat penting Lepas ini kita akan masuk satu topik yang sangat penting Iaitu Iaitu Iaitu yang datang pada men Menyatakan hal mengumpat Ini kita kena faham tajuan ini Tak kata mengumpat Mengatakan orang itu macam mana Macam mana yang haram Macam mana yang boleh semua diterangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi so, kita tak faham benda ni. Kadang-kadang kita bohong semua tak boleh. Bila kita bohong semua tak boleh, susah sampai apa benda pun tak boleh kata apa. Nak kata ke, inna tak bohong, nak kata inna bohong. Okey. Hak boleh macam mana, hak tak boleh macam mana. Jadi bila kita baca hadis, kita baca huraian ulama baru kita faham hak macam mana boleh, hak macam mana tak boleh. Kadang-kadang kita buat hak boleh, memang Cakap boleh tapi kita telajak sampai jadi hak tak boleh. Buat aja. Maka dari panduan yang ditunjuk oleh agama ni sangat-sangat hmm. perlu kita faham. Dan kita buat satu general statement. Kalau kiranya buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, benda ni salah dengan ni hadis dia hadithia, macam ni, macam ni, macam ni. Itu takkan cakap orang. Itu bagi tahu benda betul, benda salah. Tapi kalau kita pinpoint, kita boh satu nama, ni tampuri ni, dia ni macam ni, ni itu sudah jadi riba Detailnya insyaAllah panjang umur, sehat, sebuah badan kita baca Apa yang ada di bawah tajuk al-riba ini Dan tajuk dia sangat sangat menarik dan kita perlu ambil tahu semua kali. Dan dia akan memenuhi pecahan yang berbagai-bagai Kemudian diikuti dengan satu tajuk yang juga perlu kita ambil berat Iaitu bat silhatat Terutamanya dengki ini Adakah semua dengki tak boleh? Atau ada dengki boleh, ada dengki tak boleh? Hari ini ada diterang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kena tengok macam mana dengki yang boleh, macam mana yang tak boleh. Jangan kita buat benda yang tak boleh kerana dia membawa kita kepada, kepada petugas. Ha? Tuan-tuan, muslimin dan muslimah yang rahmat Allah. ketua bulan Ramadhan, tak main dekadah, Syahabat al-Famih ni mulaq ekor tuan-tuan bercadang untuk nak lebihkan ibadah di dalam bulan ka'ban, di dalam bulan Ramadhan ni eloklah daripada awal ka'ban tu kita cuba kita cuba untuk berhabis Quran satu hari setengah juzuk tak berat sangat kalau nak nanti satu Ramadhan baru nak start baca Quran nak kena habis satu hari satu juzuk takat dua minggu mungkin boleh 14 juzuk mungkin boleh dia masuk minggu ketiga tu 14 jual lagi dia masuk minggu keempat 14 jual lagi raya kita khatam 14 jual lagi kan? jadi bagi orang yang biasa mengalami masalah ni elok dia tak awal dia tak awal jadi Quran apa nama dalam satu juzuk itu dia bahagi dua bahagi dua tu tiap-tiap satu sembahyang dia baca dua muka ke misalnya insyaAllah menjelang syawal dia tak berhabis Satu murah Kenal tak? Ini pernah kena buat Lepas apa tu-lepas? Untuk kita Untuk kita Untuk kita Untuk, untuk, kita, untuk kita Kita mau kita balik-balik Di -balik tanah esok Kita bawa bakwe kosong Bakwe bawa perikanan tangan Sampai-sampai di depan Allah Waktu Allah hisap kita Tengok-tengok dalam bakwe tak ada apa Selit kiri ada apa Selit kanan ada apa bakwe kosong Opa-opanya selama ni Kita duduk Kita duduk Makan yang lainnya tak boleh hadir apa. Nah, jadi itu tidak-tidaknya sebenar dengan bulan Syaban. yang menjadi bulan yang Nabi lipat gandakan ibadat dia. Syaaban Nabi lipat gandak ibadat dia. Aisyah kata Nabi banyak berpuasa di dalam bulan Syaban. Menunjuk kata itu dari segi persediaan, persediaan psikologi. Dari segi nak masuk Ramadan ni kita dah start dah latih diri kita supaya tak terkejut sangat bila mai Ramadan itu ha, kita tak mau hidup baca hadis yang macam-macam ni. Duk kata, ini ini, ini ini, ini, ini, itu, satu kata rujuk ini bulan ni, syabab ni bulan ni, ramadan ni bulan ni, kosmuh. Satu memang satu dengan kamu. Satu kata hadis, satu kata bukan hadis, satu kata mauboh, satu kata wahai, buang Yang penting apa dia? Hadis wahai kata, aisyah bagitu syabab adalah nabi yang nabi banyakkan ibadat di bulan syabab itu dan nabi banyak kuasa pada bulan syabab. Kita ambil sempena itu kita pun nak banyakkan ibadat dalam bulan syabab. Tak ada-ada ada pun dalam seminggu bagi sekali tuan-tuan tahajud dua kali ni chabali chabali tak ada-ada ada pun seminggu ambil satu orang bila-bila pun satu malam Allahu akbar tahajud dua kali insya tahajud Allahu akbar wajib satu kaat ta dulu cukup dulu cukup dulu untuk sya'ban bila mai Ramadan tambah sikit tambah sikit minggu depan Ramadan kita buat seminggu dua kali bagi tahajud abang dia mencontoh sekali dengan tahajud. Main minggu kedua, main minggu ketiga kalau boleh dalam minggu ketiga tu tiga kali, empat kali tahajud. Dia main al-ashrul awakhir 10 hari yang akhir Ramadan ni tiap-tiap tak. Tapi tak la Tak la ni, tuan-tuan, akhirat itu tuan-tuan akan nampak. Oh Hak aku buat ni. Macam ni punya besar pahala Tuhan bagi. Kalau lah aku tak awal pada ni. Aku buat lebih daripada ni. Aku tak mahu mataku baru nak ingat macam tu. Saya pesan diri saya. Saya pesan dekat tuan, -tuan semua. Mayalah kita buat sebanyak mungkin. Benda baik. Kerana kebaikan itu untuk kita. Bukan untuk siapa-siapa. Kita tanggung dengan Kafar dan surah al suratulah. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. ان الله الذي اذن الله اللهم صل على محمد في الاول والاخر وسلم رب الله تبارك وتعالى ام صلى بنا اسعاد سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه ولكاتا النزيد يا ربنا لك الحمد كما يليق بجلالك وكبرك وعظيم سلطانك قضينا بالله ربنا وبالاسلام ديننا وبمحمد النبي ورسولا اللهم وفقنا فيتو العارفين وارزقنا فهما من ديج بجاه خاتم المرسلين اللهم ثبتنا في وَعَلِّمْنَا التَّأْوِيلَ وَاهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۚ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَارْزُقْنَا حِلْمًا وَارْزُقْنَا جَنَّاتٍ نَعِيمًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمَاعَنَا جَمْعًا مَرْحُومًا وَتَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْسُومًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب Thank you.